Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vassalatu vassalamu ala işrefil anbiya ve mursalin, Amma bax, Rabbi şrahli sadri ve yasirli amri vahri l-uqdeten bil lisanı yafqahu qavli. Dünən arda qalmıştık? Dünən ki araydı? Dünən arda qalmıştık? Dünən arda qalmıştık? Nə maraqlı bir yerdə qalmışdı. Dedi ki, nə qədər məhəbbətliər var ki, əvvəllə nə ilə başlayır? Hə. Gülsə, axırda heyvana əvvəli şey isimlə ilə başlayır, axırı görürsən ki, heyvan isimləri ilə tutar və ümumiyyətlə insanlar həmişə geniş düşünməlidir. Şeytan sonradan olaraq peşman olacağı şeylər elətdirməməlidir. Yaxşı, qardaşlar, Qarqahan kəsən Takir diliyəm yani bunu okuyan inşallah, o sonra şeyləyər, okuyarsın də. O həmşəsindən qalacaq, amma bu 10 dəqiqədən sonra artıq qalmayacaq. Demək, bir də qaydiyyət Dedi ki, insanın ağlıqına gələn ilk düşüncələr çox vaxt nədən olur? Şeytanın olur, insana uğur qazandırmır. Yaxşı, birdən oturmsa qardaşlarla ya və ya evdə, birdən ağlıqa gəldik ki, durum gedinməkçidə. Hə? Onda nə inəcəksən? Hə? Onu Niyə? Çinli, Axı, qayda deyil ki, ağla gələn ilk düşüncələrə Yəni, insan geri çəkilsin Baxır hə? hansına <coughs> da Baxır hansına deyəndə Çox var, insan elə bir anda Yəni, doğru ilə yəni, səhvə ayırə bilmir Hətta o anda istir Hökum verən insan Elə bir ki, o düzdür Yəni, o qayda da zikr edir ki Əsas ağla gələn fikirlər Ya qəzəb anında məsələn buna misal təlaq, yəni belə şeylə qardaşlar arasında problem ola, ilk anda çalışdın, hüqum verməsin. Sonra hansını dedi? Hə? Qəzəb anında bir də qəflət anında. Qəflət anında ümumiyyətlə hansı gəlir? Ümumiyyətlə cahil insandır. Ya yəni, və yaxud istər ticarət ilə cahildir. Hər hansı bir ticarətlə məşğul olmaq istəyir. Birdən birə ağlına fikir gəlir ki, alın bunu satın Yox, deyən, soru, işmaralan, götür, qoyla Və yaxud <coughs> Hər hansı bir dini məsələdə hökum vermək istəyir Məsələn, cahildə, o və elm yoxdur Birdən birə ağlına gəlir ki, bu hədis Məsələn, belə bir hədis var, belə edeyim Görsən, göstür o hədisə, promoy, məsələn, əməl edəyəm Ona görə insan gəlir, belə məsələlərdə tələsməsin, soruşsun Yaxş, sonra <coughs> gətirdi ki Allah Subhanət Aalanın sifəti Allah Subhanət Aalan səbrlidir, amma Allah Subhanət Aalanın qəzəblənməyi Allah Subhanət Aalan səbirdən çıxartmaz. Və Allah Subhanət Aalanın qeydəti və yaxud qıskancılığı Allah Subhanət Aalanın qullarına möhlət verməyinə və yaxud qullarına üzr verməyinə əngəl olmaz. Və yaxud Allah Subhanət Aalanın ucalığı nədir? Allah Onun yaxınlığına mani olmaz Yəni, bu Allah Subhanallah'ın xasılan sifətlərdir Amma insanlarda tamamilə və tamamilə bunlar hamısı nədir? Tərsinədir Və insan qəzəblənərsə, görürsən ki, o qəzəbi onun ədalətinə manidir Amma Allah Subhanallah'ın qəzəbi Heç vəxt onun ədalətlə hökum verməsinə mani ola bilməz Yəni, əsas məsələ qalmışlıq dinlə Hələ ki, qıskanclıq məsələlərinin üstündə Qeyrət məsələlərinin üstündə Və Allah Tağla Ümmetlə özündə olan sifətləri şək yox ki, o sifətlərən ən incisi deyil. Bu sifətləri onlarda görəndə sevinir. Məsələn, fa inna subhanahu rahimun yuhibbul rahama. Allah Subhanahu rahimdir, kimləri sevir? Rəhm eləyənləri sevir. Va karimun yuhibbul kurama. Va Allah Subhanahu kərimdir, verəndir. Və Allah Subhanahu kəriləri sevir. Va aymun yuhibbul ulama. Və Allah subhanətə ala ilimlidir və alimləri sevir. Və qaviyyün yuhibbul müminil qaviyy. Və Allah subhanətə ala gücqübbət sahibidir və güclü -gü müminləri də sevir. Və hu ahabu iləhim imuminil taif və güclü -gü güc -gü mümin, zəif müminlərdir. Allah subhanətə ala daha sevindir. Və həyyyyün yuhibbu əhləl həyə. Və Allah subhanətə ala həyalıdır və həyə əhlin sevir. Və cəmilun yuhibbu əhləl cəməl. Və Allah subhanətə ala gözəldir Vitrünüyü hübbeh ehle vitr və Allah Subhanahu taala təkdir, vitirdir və vitr rəhlini çevir. Vəlâu lam yakun fi'd-dunubi vəl-ma'asi illə annaha tujibu li sahibiha diddə hazı sıfat. günahların və Allah Subhanahu asitçiliyin heç bir zərəri olmasaydı, olmasaydı ancaq və ancaq, ancaq insanı bu görən sıfatlardan məhrum etməyə olsaydı bu insana qınanmaq <coughs> olaraq yetərdi. Və ümumiyyətlə şeyx burada deyir ki fe innal khatrata tanqalibu waswasatan deyir düşüncələr bir də incə fikir verin çox incə məsələdir deyir vəsvəsələr çevrilir vəl waswasatu tasiru iradatan və, və vəsvəsələr də davam elədikcə deyir insanda o vəsvəsə bir iradə yaradır iradə də deyir insan, fəl iradəti taqva fa azimətən və iradə də getdikcə Çevrilir, insanda bir əzimət halına gəlir. İnsan əzm edir artıq hər hansı bir günə işləməyə. Summətəsir-i fəalən o irad şey, əzimət də artıq bir hərəkətə, fəylə çevrilir. Summətəsir-i sıfətən, ləzimətən və heyətən, təbitətən rasıfa. Və getdikcə, insanda bu fəyl, əzimətdən əmələ gələn bu fəyl, insanda güclü bir sifətə çevrilir. O, insan əxlaqına çevrilir. Yəni, şeyx bu qaydanı gətirmə <coughs> misal nədir deyir yəni dəmiri üstü-üstü deyərlər nə qədər ki əgər səndə elə bir elə bir ki düşüncələr varsa insanda o qeyrətsizliyə aparan düşüncələr varsa onu qabağın indidən yavaş-yavaş almaq lazımdır və <coughs> vəsvəsələrin elə bir ki iradəyə çevrilməsi çox ən böyük səbəbi görürsən ki məsələn iki dənə cahildir ikisinə də eyni vəsvəsə gəlir amma biri görsən tamam əxlaqə sahib olur obrisi tamam başqa əxlaqə sahib olur yəni şeytan bunların ikisini də aldatmaq üçün eyni yoldan istifadə edir amma niyə görə məsələ onun elə bir ki vəs düşüncələri vəsvəsəyə çevrilmir yəni düşüncələrin vəsvəsəyə çevrilməsində arada böyük mühüm bir məsələ var o da boş vaxt kimdə şeytan boş vaxt taparsa aydındır və bu heç boşqa o zəncirvari gediş onda davam eləyir. Yəqin ki də məsələn boş vaxt olmasa o, yəni çox vaşıeytan görürsən ki, müvəffəq ola bilmir. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, heç va boşdurmasın. Layihində ona görə məşhur bir ədəbiyərin sözü var. Yəni ümumi söz deyil, yəni ki, ümumi hər yerdə yəni, yararlı söz deyil, amma bəzi yerlərdə çox hikmətlidir sözü. Bir boş daşımaqdansa get düşməninə daşdaş. Ayındı qardaşlar. Yəni ümumiyyətlə özü boş durmaq insan ümumiyyətlə həyatda boş yoxdur. Ya Allah Subhanahu ilə ibadət edəcəksən, ya şeytana ibadət edəcəksən. Yəni boş durmaq özü elə bir şey şeytanın insana qarşı qaplarına yol açmaqdır. Yaxşı. Walə məqsuda annə kulləmə ishtadda al mulabəsatə aخرجت من قلب الغيره Və şəxs edir burada əsas məqsəd mənim demək istədiyim odur ki, günahlar çoxaldıqca insanın qəlbindən özünə qarşı, ailəsinə qarşı və ümumi insanlara qarşı insan elə bir ki qeyrət götürülür, qısqançlıq qalxır. Və qad tadufu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbiha ba'da Və bu hisslər insanın qəlbində getdikcə zəifləyir, zəifləyir. Artıq insan o elmi ki, pis şeyi pis olaraq görə bilmir. Məsələn sən əlhamdə bəşirətə açıqdırsən qardaş bu pisdir. Adətən burada nə var ki? Cəmaattdır da əlhamdə. Gəcsin də belədir, azadlıqdır. yəni yani, başa düşə bilmir. Nə qədər başa salmaq istəsən də artıq o insanlar başa düşə bilmir. Və idə vasala ilə hadd faqad dakhala fi babil halak və insan da deyir, əgər deyir. Bura yatarsa, yəni ya, belə bir həddə yatarsa Artıq o insan elə bir ki, həlaq qapısından ilk addımın atmış olur. Və qətirun min həulələ yaqtasır alə, alə Adəmin istiqbəh Və deyir belə insanlar ki, bu həlaq, həlaq qapısından içəri addım atan insanlar çoxları günahları pis görməməklə kifayətdənmir. Hətta deyir, onların bəziləri bu günahları gözəlləşdirir və bəziləri... <coughs> Onları reklam edir Və bəziləri insanları o günaha düşmək üçün şərait yaratır Və insanlara o günaha düşmələri üçün O günahı insanlar üçün asanlaşdırır Və lihədə Və lihədədir Kənəd deyyusə aqvadı xalqillə Və ona görə deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki Deyyus deyir cənnətə girməz Al cənnətə haramın alə deyyus Deyir Allah subhantallahu cənnəti deyyusa haram edir Ona görə də yüstü Allah Subhanahu yarattıqlarının içində ən xəbisidir. ən xəbisidir. Və hadə yüdälləku alə ən əslü din qeyra və bu əsas ona gətirib çıxartır ki, dinin əsli, dinin kökü, daha doğrusu köklərindən biridir qeyrətdir və qeyrəti olmayanın dini yoxdur. Fəl qeyrətu tuhyil qalb fətəhya lehu və qeyrət insanın qəlbi dirildilir, qalb dədiriləndə əzalar da dirilir və əzallar da triklərsə artıq insan istər gözünlə, istər əlinlə, istər dilinlə, istər beyninlə o pis fikirləri insan özündən uzaqlaşdırmağa çalışır. O adəmli qeyratu tumi tul qalb və qeyrətsizlik də qeyratın olmaması da deyir möminün qəlbində öldürür deyir. Ümumiyyətlə şərh gətirir ki, qeyrət məsələsinin sonunda qeyrətin deyir insan bədənindəki misalı, məsələn qeyratu fil qalbi keməsal liqovəti allati tadfa Və <coughs> qeyrətin deyil qəlbdəki misalı insanın bədəninin elə bil ki, umitetinə bənzir. Əgər o nə qədər gücdə olsa nə qədər gücdə olsa o qədər insan xəstəliklərə düşar olmayacaq. Xəstəliklər uzaq düşəcək. İnsan o mövzuda nə qədər zəif olsa, artıq insan elə bil ki özünə, fitnə fəsad qapısını açmış sayılır. Ona görə insan, xüsusən bu məsələlərə fikir verməlidir. Sonra gəlir وَمِنْ اُقُوبَاتِهَا زِهَابُ <coughs> الْحَيَاءِ اللَّذِي هُوَ مَادَّةُ الْحَيَاةِ الْقَالْبِ Və şehr getirir ki, burada günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insanlığa həyanı eniyyir, günahlar insanlığa həyanı aparır. Bu da inşallah qalsın gələn dərsində. Ve sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi alə və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu